Kapitola 35. Tajemství O dva dny později se mířil do budovy řemesel a doufali jsem, že mi poctivá práce vyčistí hlavu a omožní mi snést dvě hodiny Elodynových šíleností. Už jsem byl tři kroky ode dveří, když jsem zahlédl mladou dívku v modrém plášti, jak spěchá přes dvůr ke mně. Její tvář pod kápí vyjadrovala překvapivou směsici vzrušení a úzkosti. Setkali jsme se očima, dívka se zastavila na místě. Pak s pohledem stále upřeným na mě udělala gesto tak kradmé a upjaté, že jsem nepochopil, co tím míní, dokud to nezopakovala. Chtěla, abych jí následoval. Zmataněj jsem přikývl. Otočila se a opustila nádvoří. Kráčela nemotorně jako člověk, který se úporně snaží působit nenuceně. Následoval jsem mi. Za jiných okolností by mě napadlo, že je to volavka, která se mě snaží nalákat do temné uličky, kde mi někdo vyrazí zuby a sebere peněžinku. Ale takhle blízko univerzity nebyly žádné nebezpečné uličky a kromě toho bylo sluné odpoledne. Nakonec se zastavila na prázdné ulici za sklářskou dílnou a hodinářstvím. Neklidně se rozhlédla, pak se obrátila ke mně a její tvář pod kápí se rozzářila. Konečně jsem tě našla! Vyhrkla zadýchaně. Byla mladší, než jsem si původně myslel, určitě ne víc než čtrnáct. Prelý obličejí jí limovaly lokny špinavě hnědých vlasů, jejíž se draly spod kapuce. Ale pořád jsem si ji nedokázal zařadit. Dala mi zabrat, než jsem tě našla, pokračovala. Strávila jsem tady tolik času, až si máma myslela, že mám na univerzitě nápadníka. Dodala téměř ostýchavě a ústa si ji prohnula v náznaku úsněvu. Otevřel jsem pusu a chystal jsem se přiznat, že nemám nejmenší potuchy, kdo je. Ale než jsem se zmohl na slovo, promluvila znovu. Neměj obavy, pravila. Nikomu jsem neprozradila, že sem chodím kvůli tobě. Její jasné oči potemněly úzkostí, jako jezírko, když se slunce skryje za mrak. Vím, že takhle je to bezpečnější. Poznalaš jsem ji, až když se její tvář zastřela strachem. Byla to ta dívka, s níž jsem se setkal v Trebonu, kam jsem se vypravil prozkoumat věsti o Čandrýnech. Nino, řekl jsem, co tu děláš? Hledám tě, hrdě zvedla hlavu. Věděla jsem, že musíš být tady odtud, když si znal všelijaké ty magické věci. Rozhlédla se, ale je to tu větší, než jsem si představovala. Vím, že s nikomu v Trebonu neřekl své jméno, protože pak by nad tebou měli moc, ale musím přiznat, že takhle bylo strašně těžké tě najít. Že bych býval nikomu v Trebonu neprozradil své jméno? Část mých vzpomínek na tu dobu se utápila v mlze, asi proto, že jsem utrpěl otřes mozku. Patrně jsem udělal dobře, když jsem se držel v anonymitě, už vzhledem k tomu, že jsem byl zodpovědný za vypálení značného kusu města. To je mi líto, že jsem ti přidělal tolik práce, odvětili jsem. Pořád jsem neměl tušení, o co tu jde. Nina přistoupila o krok blíž. Po tvém odchodu jsem měla sny, pronesla tichým, důvěrným hlasem. Slé sny, myslela jsem, že oni si pro mě jdou, protože jsem ti to vyprávěla. Vinovala mi významný pohled ale potom jsem si začala brát do postele ten amulet, co jsi mi dal. Každý večer jsem se modlila a ty sny přestaly. Jedna ruka jí bezděčně zaploudila ke kousku lesklého kovu na koženém řemínku, který jí vysel na krku. Táhlým pocitem viny jsem si uvědomil, že jsem mistru Kilvinovi nechtě zalahal. Neprodal jsem žádný kouzelný amulet, ani jsem nevyrobil nic, co by mělo nějaký připomínat. Ale dal jsem ní něj kus kovu s rytinami a řeklí, že je to amulet, který jí uklidní mysl. Předtím byla na pokraji zroucení, vyděšená, že jí démoni zabijí. Takže to funguje? Zeptala jsem se a snažil se nevypadat proviněle. Přikývla. Jakmile jsem si ho dala pod polštář a odříkala modlitby, spala jsem jako miminko. Potom přišly ty zvláštní sny, pokračovala. Zdálo se mi o té velké nádobě, kterou mi Jimmy ukázal, ještě než zabili všechny ty lidi na Mautenově statku. Pocítil jsem v vzedmutí naděje. Nina byla jediná žijící osoba, která viděla starožitné kusy keramiky, pokryté obrazy čandrínů, kteří si tak bedlivě střeží své tajemství. Vzpomínáš si na tu nádobu s namalovanými sedmi postavami? Zeptal jsem se dychtivě. Chvilku váhala a mračila se. Bylo jich osm, řekla. Ne sedm. Osm? Jsi si tím jistá? Vážně pokývla. Myslela jsem, že jsem ti to už povídala. Naděje v mém srdci najednou poklesla až někam dolů, do žaludku, a tam zůstala ležet, těžká a skyslá. Chandrinu bylo sedm. To byla jedna z věcí, která jsem věděl jistě. Pokud na té malované váze, kterou na viděla, bylo osm postav. Nina dal štibetela, aniž by si všimla mého schlamání. Zdálo se mi o ní tři noci po sobě a nebyl to vůbec zlísen. sen. Probudila jsem se odpočatá a spokojená. Věděla jsem, že mi Bůh radí, co mám dělat. Chvilku si prohledávala kapsy, až vytáhla kus leštěného rohu, dlouhý asi na šířku dlaně a tlustý jako můj palec. Pamatuju si, jak jsi na tu nádobu vyptával, ale nemohla jsem ti toho moc říct, protože jsem ji jen zahlédla. Hledě mi podávala kus rohu. Pohlédl jsem na ten válcovitý předmět a netušil jsem, co s ním. Zmateně jsem vzlédl. Nina si netrpělivě povzdechla a vzala si roh zpátky. Obrátila ho, otevřela jeho konec jako víčko. To mi udělal bratr, řekla a opatrně vydala z rohu stočený kousek pergamenu. Neboj se, on neví, nač to mám. Podala mi pergamen. Není to moc dobré, pravila nejistě. Máma mě nechává pomáhat při malování hrnců, ale tohle je jiné. Lidé se malují hůř než kytky a vzory. A je těžké nakreslit správně něco, co vidíš jen ve své hlavě. Šasl jsem, že se mi neroztřásly ruce. Tohle bylo na té váze? Na jedné straně, řekla. Když je ta nádoba kulatá, tak vidíš jen asi třetinu, pokud se koukáš jen z jedné strany. To se ti každou noc zdálo o jedné straně? Zeptal jsem se. Potřásla hlavou. Jen o téhle. Tři noci po sobě. Pomalu jsem rozvinul papír a okamžitě jsem poznal muže, jehož nakreslila. Oči měl celé černé. Za ním byl v pozadí vidět holý strom a on sám stál v modrém kruhu s několika vlnkami. To by měla být voda, ukázala Nina. Namalovat vodu je těžké a on by měl stát na ní. Kolem něj byly navíc sněhové závěje a vlasy měl čistě bílé. Ale já tu bílou barvu nijak neumím. Namíchat barvy na papír je jiné než klazuru na keramiku. Přikývl jsem. Neduvěřoval jsem vlastnímu hlasu. Byl to uhlík. Ten, kdo zabil mé rodiče. Věděl jsem jeho tvář v mysli úplně jasně, aniž bych se musel zvlášť snažit. Aniž bych musel zavírat oči. Rozvinoval jsem papír dál. Byl tu další muž, nebo spíš obrys muže v rouchu skápí. Uvnitř kápě nebylo nic než temnota. Nad hlavou měl tři měsíce. Úplněk, měsíc v půli a srpek. Vedle něj jsem viděl dvě svíce. Jednu žlutou s jasně oranžovým plamenem a ta druhá spočívala pod jeho vstaženou rukou. Byla šedá s černým plamenem a prostor kolem ní byl zamazaný šmůhami. Tohle asi má být stín, poznamenala Nina a ukázala na oblast pod jeho rukou. Na té váze to bylo líp poznat. Musel jsem použít úhel. Marvami mi to nešlo. Znovu jsem přikývl. Tohle byl Haliax. Útře Čandrýnu. Když jsem ho kdysi spatřil, byl zahalen nepřirozeným stínem. Ohně kolem něj se zdály podivně tlumené a kápě jeho pláště černá jako dno studně. Rozvinul jsem papír úplně a odhalil třetí postavu, větší než předchozí dvě. Ten muž byl ve zbroji s přilebou bez hladí. Na prsou se mu skvěl znak podobný podzimnímu listu, červený na okrajích a oranžový uprostřed s rovnou černou stopkou. Tvář měl opálenou, ale vstožená ruka byla jasně rudá. Druhou zakrýval okrouhlý přednět, který se níně nijak podařilo vyvést v bronzové barvě. Odhadli jsem, že to bude jeho štít. Ten je nejhorší, pronesla Nina tlumeně. Podíval jsem se na ní, tvářila se ponure a já usoudil, že si moje mlčení vyložila špatně. To bys neměla říkat, namítl jsem. Vystihla si to úžasně. Dívka se matně pousmála. Tak jsem to nemyslela, vysvětlila. Šlo to těžko. Tuhle měť jsem ale udělala dobře, letkla se štítu. Ale tahle červená, Přejela prstem po zdvižené ruce. Měla to být krev. Má celou ruku od krve. Poklepala mu na hruď. A tohle bylo jasnější. Jakoby to hořelo. Tom jsem ho poznal. Neměl na prsou list. Byla to věž v plamenech. Jeho vstažená, skrvavená ruka nebyla žádným siláckým gestem. Šlo o výhrušku vůči Haliaksovi a ostatním. Zvedal ruku, aby je zadržel. Ten muž byl jedním z Amirů. Patřil k Cyridům. Dívka se zachvěla a přitáhla si plášť. I teď se na něj nerada dívám, pravila. Všichni byli na pohled hrozní, ale tenhle mi připadal nejhroznější. Neumím dobře nakreslit obličeje, ale tenhle se strašlivě šklebil. Vypadal tak hněvivě, jako by byl připraven spálit celý svět. Když je tohle jedna strana, řekl jsem, pamatuješ si i ty ostatní? Ne tak dobře jako tuhle. Vzpomínám si, že tam byla žena úplně bez šatů, zlomený meč a oheň. Zamyslela se, pak znovu zavrtila hlavou. Jak jsem ti povídala, zahledla jsem to jen na chviličku, když mi Jimmy ty vázy ukázal. Myslím, že mi nějaký anděl pomohl, abych si na tenhle kousek vesnu vzpomněla, nemalovala a přinesla ti ho. Nino, prohlásil jsem, to je vážně úžasné. Nemáš ponětí, jak je to neuvěřitelné? Jedí obličej se rozářil úsměvem. To jsem ráda. Moc jsem se s tím natrápila. Kde vzala ten pergamen? Napadlo mě poprvé. Byl to pravý, kvalitní pergamenový papír. Mnohem lepší než cokoliv, co jsem si mohl dovolit. Nejdřív jsem to zkoušela na prknech, vykládala. Ale věděla jsem, že to nebude ono. Kromě toho jsem věděla, že obrázek budu muset schovat. Tak jsem se vplížila do kostela a vyřízla pár stránek z jejich knihy. Svěřila se bez menšího náznaku výčitek svědomí. Když jsi to vyřízla z knihy cest? Vyhrkli jsem ohromeně. Nejsem nijak náboženské založený, ale mám přeci jen jakýsi smysl pro patřičné chování. A po hodinách v archivu mě předstávala řezání stránek z knih děsila. Nina nevinně přikývla. Připadalo mi to správné, když mi ten sen poslal anděl a kostel se nedá na noc pořádně zavřít, když si strhl přední stranu budovy a zabil toho démona. Natáhla se a přejela po papíře prstem. Není to tak těžké, stačí vzít nůž a trochu zaškrábat a ta slova jdou snadno dolů. Ukázala na jedno místo. Dávala jsem pozor, abych nikdy neseškrábla jméno Télu, nebo Andan, nebo někdo z ostatních andělů, dodala zbožně. Podíval jsem se pořádně a poznal jsem, že mluví pravdu. Nakreslila Amira tak, že mu přesně na ramenou seděla slova Andan a Ordal. Na každé straně jedna. Skoro jako by doufala, že ho ta jména budou tížit nebo ho uvězní. Navíc si mi řekl, že nemám nikomu vykládat, co jsem viděla, Pokračovala Nina. A malovat to je jako vykládat v obrázcích místo slov. Tak jsem si myslela, že bude bezpečnější použít stránky z knihy, protože žádný démon se na list z takové knihy neodváží podívat. Ovzvlášť, když je tam pořád napsáno jeho jméno. Hrdě se na mě podívala. To zprovedla chytře, pochválil jsem ji. Zvon na věži začal vyzvánět a Nina se vyděsila. Ach ne, řekla lítostivě. Už jsem měla být zpátky v loděnici, máma mě seřeže. Zasmáliš jsem se. Z části proto, že jsem byl dokonale ohromen tím nečekaným kouskem štěstí. A z části z pomyšlení na dívenku, která statečně čelila Čandrínům a přitom se bála rozlobit svou matku. Ale tak to na světě chodí. Nino, prokázala jsi mi velkou laskavost. Kdybys něco potřebovala nebo kdybys měla další sen, najdeš mě v hostinci u Ankera. Hraju tam na loutnu. Rozšířili se jí oči. Je ta hudba kouzelná? Znovu jsem se zasmál. Někteří lidé si to myslí. Neklidně se rozhlédla. Už vážně musím běžet. Zamávala mi a dala se do běhu k řece, vítr jí přitom pohazoval kápí. Opatrně jsem svinul papír a zastrčil ho zpátky do dutého rohu. V hlavě se mi honilo, co jsem se právě dozvěděl. Pomyslel jsem na to, co před lety řekl Halijak z Uhlíkovi. Kdo tě chrání před Amery, před pěvci a před city? Po měsících pátrání jsem si byl celkem jist, že v archivu není o čandínech nic víc než pohádky. Nikdo nevěřil, že jsou skutečnější než frávory nebo víly. Ale o Amirech slyšel každý. Byli to zářiví rytíři Azurského impéria. Byli po dvě staletí pevnou rukou církve. Vyprávěly se o nich stovky pověstí, zpívali se stovky písní. Dějiny jsem znal. Amery založila télinská církev v raných dobách aturského impéria. Ale keramické nádoby, které viděla Nina, byly mnohem starší. Dějiny jsem znal dobře. Řád Amirů byl odsouzen a zrušen tou samou církví krátce před pádem impéria. Ale jak jsem věděl, Čandrini se jich bojí dodnes. Zdálo se, že v tom příjehu se skrývá ještě něco víc.